ספר יהושע פרק א' ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע בן נון, משרת משה לאמורו, משה עבדי מת, ועתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה אל הארץ. אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום, אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיב. כאשר דיברתי אל משה, מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול, נהר פירת, כל ארץ החיתים, ועד הים הגדול, מבוא השמש, יהיה גבולכם.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 רק יהיה אדוני אלוהיך עמך, כאשר היה עם משה. כל איש אשר ימרא את פיך, ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו, יומת. רק חזק ואמץ.